la microfon este preotul Valeriu, care vă aduce, iubiți ascultători, cel de-al 29-lea program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pe parcursul acestor programe și cu ocazia lor, citim împreună noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. După ce vom avea o scurtă istorioare, o rugăciune și o cântare, vom pătrunde în lecțiunea propriu-zisă care se va deschide cu ocazia versetului 16 din capitolul 5 al Evangheliei după Matei. Ceea ce urmează este, de fapt, un dialog scurt dintre un copil și o femeie care plângea. Istorioarea aceasta se află într-o cărticică mică de povestiri Publicată de preotul Nicolae State Astfel, sub titlul Nu sunt pierduți Preotul State ne istorisește că Un copil a zărit un bărbat și o femeie Care plângeau Atunci a întrebat pe fata care îl însoțea Pentru ce plâng așa de tare Oamenii aceia Fata i-a răspunse că oamenii aceștia care plângeau Au pierdut pe scumpul lor băiețași Pierdut? Zise copilul Hai atunci să-l căutăm noi o, oh, la ce bun, răspunse fata care îl ținea de mână, nu l mai găsești în lumea aceasta. A murit. Da, și acum unde este dacă a murit? În cer. Ah, în cerul acela despre care mi-ai vorbit tu mie atâta? În cer unde este așa de frumos, unde este Mântuitorul Hristos și unde copiii se joacă cu îngerii? Da, da, acolo, răspunse fata. Copilul rămase câteva clipe pe gânduri, apoi, mirat, întrebă. Păi, bine da, asta numesc oamenii pierdut? Vai, noi adăugăm, cât înțelepciune la acest copil. Câte mângăiere se găsește în istorioara aceasta, Câte mângăiere găsim în spusele acestui copil nevinovat pentru situațiile în care unul din cei dragi ai noștri a plecat mai devreme decât ne-ar fi plăcut nouă să întâlnească pe Domnul Isus, acolo unde și noi, prin Harul lui Dumnezeu, vom ajunge curând. Vi se pare nepotrivit și neplăcut, poate, să spun că vom ajunge curând. Totuși, în lumina adevărului, viața noastră întreagă este numai cât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. În plus, pentru toți aceia care iubesc cu adevărat cerul și pe Domnul Isus, gândul plecării acasă, unde ne vom petrece întreaga veșnicie, nu produce decât o bucurie nestabilită. Mai mult chiar, însăși viața trăită de fiecare zi, dacă este trăită în lumina veșniciei, cu totul altfel ar arăta. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să trăim ceea ce spunem și anume, în calitate de copii ai tăi care spunem rugăciunea tatăl nostru, să ne închinăm viața noastră pentru scopul cunoașterii voii tale, a iubirii acestei sfinte voi și a împlinirii ei pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Când viță, domnule, va iar cei răscumpărați la acel liman Când se cități numele acolo fi Când Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de zi, haideți să dăm citire iubiți ascultători versetului 16 din capitolul 5 al Evangheliei lui Matei, care sună astfel. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Acestea sunt, fiecare recunoaște, cuvintele Domnului Isus. Lumea se găsește într-un întuneric sufletesc, întuneric moral, care este din ce în ce mai mare și mai înfiorător. Acest lucru este cunoscut de toți. Depărtarea de Dumnezeu, iată pricina acestui întuneric. Și deoarece depărtarea de Dumnezeu se face tot mai intens și întunericul crește tot mai mult. Totuși, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Cuvântul său își face drum în multe suflete întunecate de păcat și face acolo lumină tot mai mare. Aceste suflete sunt pentru lume, ceea ce sunt stelele pe cer noaptea. Așa ne spune Sfântul Apostol Petru că adică cei credincioși strălucesc ca niște lumini în lume. Ei însă nu strălucesc cu lumina de la ei înșiși, ci cu lumina pe care au primit-o de la soarele dreptății Domnul Isus, tot așa cum luna luminează nu cu lumina ei, ci cu lumina pe care o primește de la soare și pe care o trimite apoi pământului. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, poruncește Domnul Isus. Deci, lumina să lumineze înainte nu înapoi a oamenilor, arătându-le numai greșelile. și adevărați trebuie să fie prometei, nu epimetei. Prometeu înseamnă cel care gândește înainte, iar epimeteu înseamnă cel care gândește în urmă. Cineva spunea că a lumina înainte înseamnă a avea farurile în față, nu în spate. Automobilul are farurile în față ca să nu calce pe nimeni, nu în spate ca să numere victimile. Aici este și rostul cugetului. El trebuie să mă ferească de păcate, adică să lumineze înainte, nu în spate, arătându-mi numai faptele moarte, adică cele trecute. Mai spune Domnul Isus pentru ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. La stabilirea adevărului trebuie să contribuie cel puțin unul din cele cinci simțuri pe care Dumnezeu le-a pus în trupul omului. Teoria citită sau auzită nu are valoarea adevărului până când ea nu este verificată, practic, de unul din aceste cinci simțuri. Adevărul spiritual al lui Dumnezeu folosește aceeași lege când este vorba de a fi primit de om, deci trebuie să-l recunoască mai întâi credința, Totuși, nu se oprește aici, ci trece mai departe la simțuri. Calea mântuirii vestită de Domnul Isus are o latură subiectivă și una obiectivă, o latură abstractă și una concretă. Nu poate exista una fără cealaltă, așa cum nu poate exista miez fără coajă sau rod fără pom. După roadele lor îi veți cunoaște spune Domnul Isus despre cei care se dau drept credincioși, la Matei 7, cu 16. Domnul Isus a fost întruparea adevărului a acelui adevăr spiritual care nu se poate pricepe cu cele cinci simțuri fizice. Întrupat fiind, adevărul a putut fi însă înțeles de om, întrupat fiind în Domnul Isus. Orice urmaș adevărat a lui Hristos este continuarea întrupării adevărului, a întrupării cuvântului lui Dumnezeu, așa cum a fost Hristos. Dacă nu e așa, nu este urmașul lui, nu este un creștin. Să vadă faptele voastre bune, spune Domnul Iisus. Oamenii au nevoie să vadă pentru a se convinge de adevăr. Dacă nu mă credeți pe mine, vorbele mele, spune Domnul Iisus, credeți măcar lucrările, ceea ce vedeți. și sunt lucrarea lui Dumnezeu, spune la Efeseni 2 cu 10. Și după cum prin lucrările fizice Dumnezeu este proslăvit, cum se vede în psalmul 91 cu 1, tot așa și prin lucrările lui duhovnicești, ba mai mult prin acestea din urmă, cum spune chiar Sfântul Ioan Gură de Aur. Lasă mai bine să vorbească pentru tine viața evlavioasă în tocmai cum un pictor învață nu atât prin cuvinte cât prin penelul său, cum cerurile povestesc slava lui Dumnezeu, nu scoțând oarecare sunete, ci prin strălucirea tabloului sau trezind în admirator sentimentul sublimului față de Creator. Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră. Oamenii Văd credința noastră din faptele noastre. Purtarea noastră, faptele noastre, ferul nostru de a trăi, arată adevărul lui Dumnezeu pe care îl mărturisim cu gura. Prin viața noastră practică este slăvit sau hulit Dumnezeu. Iată ce spun învățătorii bisericii și unii oameni mari despre problema faptelor. Sfântul Vasile cel Mare. După cum prin faptele noastre cele bune aducem slavă Domnului, tot astfel prin faptele noastre cele rele aducem ceea ce este potrivnic. Sfântul Isaac Sirul Măstrei pe cei corupți prin viața ta curată, iar pe cei care au sentimente fără rușine, prin înfrânarea ochilor tăi. Sfântul Ioan Gure de Aur După cum cineva uitându-se la frumusețea cerului zice, Slavă ție Dumnezeule, tot așa zice și când se uită la purtarea celui credincios. Înțeleptul Gracian O bună exteriorizare e cea mai bună recomandație a unei perfecțiuni interioare. Manaful spune, să nu faci caz de virtute. Ea vorbește singură, lasă faptele să vorbească, ele totdeauna sunt sincere. Iată o cugetare portugheză. Faptele bune ale oamenilor sunt ca niște pietre prețioase. Ele nu-și pierd valoarea niciodată, ci din potrivă. Cu cât faci mai mult bine, cu atât mai mult strălucesc nestematele sufletelor. Câtă răspundere avem așadar noi cei care spunem că suntem urmașii lui Hristos. Nu numai pământul privește spre noi, ci și cerul. Adevărul rodește prin noi. Viața noastră este coaja care poartă minunatul miez al adevărului. Dumnezeu are nevoie de om, de materie, pentru a-și aduce adevărul său spiritual pe pământ. Cei ce poartă numele lui Hristos trebuie să aibă și viața lui, pentru a nu fi hulită și bagiocorită calea mântuirii de către oamenii răi și necredincioși. Ca să putem împlini această învățătură de bază a Domnului Iisus, Trebuie să fim mereu cu atenția încordată la clipa de față. Dacă clipa de față o trăiesc bine, bună mi va fi întreaga viață. Se povestește că un împărat a chemat la sine trei înțelepți pentru a afla ce trebuie făcut ca să meargă cel mai bine treburile țării. Primul din ei a spus Să iei seama la ceasul cel mai important, cel de acum. Al doilea de asemenea a spus să iei seama la omul cel mai important, cel care este în fața ta. Iar al treilea a privit țintă spre împărat și a zis. Să iei seama la fapta cea mai importantă și anume fapta de acum. Împăratul a înțeles adevărul spus de cei trei înțelegi și a răsplătit, apoi le-a dat drumul. Cât de important este să înțelegem și noi acest adevăr. Altfel ar fi trăirea noastră. Și chiar dacă nu avem posibilități mari să facem binele, să facem cu ceea ce avem. De pe un vapor într-o seară a căzut cineva în apă. Îndată s-a dat alarma. Toți se înghesuiau pe bord să dea ajutor. Un bolnav dintr-o cabină nu putea veni pe bord, dar ca să ajute și el cu ceva, a luat lampa și a pus-o să lumineze oceanul întunecat. Astfel, cel căzut, având lumină, s-a putut prinde de funia întinsă de pe vapor. Fapta bună atinge deodată trei ființe. Ajută pe cei nevoiași și trupește și sufletește. Fericește pe cel care o face și apoi se proslăvește Dumnezeu în ea. Undeva trăia un om care creștea un nepot al său, un orfan, dar acel nepot era un mare derbedeu. El necăjea mereu pe unchiul său, îl mințea, îl fura, se purta rău cu servitorii și cu servitoarele, chinuia animalele și nu lăsa să-i scape niciun prilej în care să nu facă vreo nedreptate sau vreun rău. Într-una din zile acest băiat a fost trimis la oraș și s-a pomenit ajungând cu alți oameni într-un locaș unde a auzit o predică puternică despre răspândirea Evangheliei între prăgânii. Dar tot ce spunea vorbitorul acela despre păgâni se potrivea tocmai cu el. Băiatul a rămas uimit, atât de adânc l-a pătruns cuvântul lui Dumnezeu. El a jurat în sufletul său ca să se facă un alt om. Domnul a binecuvântat acest jurământ. Băiatul s-a făcut din ce în ce mai cuminte și a ajuns un om din ce în ce mai harnic și mai priceput, a ajuns un credincios adevărat, un copil al lui Dumnezeu. Odată cu schimbarea lui, a intrat binecuvântarea în casa unchiului său. Acesta, ca și toți servitorii lui, care înainte nu cunoșteau pe Dumnezeu, au cunoscut prin acel băiat pe Dumnezeu, l-au iubit și au ajuns cu toții credincioși. Oamenii, spune Domnul Isus, să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Un credincios spunea că oricine se lasă slăvit pe el însuși, îl fură pe Dumnezeu de cinstea cuvenită lui. Dacă ne dăm seama că faptele bune nu sunt provenite numai din liberul nostru arbitru, ci sunt harul lui Dumnezeu, îndreptăm spre el toată atenția și slava, căci orice dar bun se pogoară de la el, Părintele Luminilor. Fapta este cel mai puternic argument. O tonă de teorie nu valerează cât un gram de practică. Faptele bune sunt dovada că Duhul Sfânt și-a început lucrarea Lui în noi. Ele sunt lumina cea fericită. În continuare, la versetul 17 din Matei, capitolul 5, de ne aflăm Domnul Iisus spune Să nu credeți că am venit să stric. Aceasta e partea întâia a versetului și vom citi îndată și partea a doua a acelui verset după ce mai întâi prezentăm câteva gânduri ale preotului Niculiță. Domnul Iisus îndeamnă pe ucenicii săi nu numai la credință, ci și la necredință. Îi îndeamnă să creadă adevărul, dar să nu creadă minciuna și rătăcirea. Îi îndeamnă să creadă cuvântul său dar să nu creadă părerile oamenilor. Îi îndeamnă să creadă lucrările sale și să nu creadă lucrările oamenilor și ale satanei. Îi îndeamnă să creadă în împărăția sa și să nu creadă în altă împărăție. Căci nu poți să crezi cu adevărat adevărul dacă mai întâi nu ești necredincios minciunii, nu poți să crezi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, dacă mai întâi nu ești necredincios oricăror învățături străine de acest cuvânt sfânt. Nu poți să crezi cu adevărat iubirea lui Dumnezeu, dacă mai întâi nu ești necredincios oricărei alte iubiri străine, iubire față de lume, iubire față de păcat, iubire față de tine însuți. Să nu cred nimic din alt izvor, afară de izvorul unic, Domnul Iisus și cuvântul său. Și pe vremea Domnului Iisus, ca și astăzi, erau multe păreri cu privire la el și la lucrarea lui. Unii spuneau că a venit să strice legea, alții spuneau că a venit să așeze din nou împărăția lui Israel. Alții spuneau că are drac, alții spuneau că este trădător și așa mai departe. Domnul Isus își învăța ucenicii să nu creadă toate aceste păreri și zvonuri. A crede o minciună înseamnă moarte. A crede adevărul înseamnă viață. A crede minciuna înseamnă întuneric. A crede adevărul înseamnă lumină. De ce s-au purtat așa de sălbatic și farisei și poporul față de Domnul Isus? Pentru că au crezut minciuna și au fost și adevărului. De ce se află lumea în această stare grozavă de păcat, suferință și moarte? Pentru că primul om a crezut minciuna și a fost necredincios adevărului. La temelia oricărei nenorociri, atât din viețile noastre cât și a propriului nostru, stă credința în minciună în închipuiri omenești și necredința în adevăr. Să nu credeți, ne învață Domnul Isus. A nu crede este o poruncă tot atât de puternică, tot atât de hotărâtă ca și porunca de a crede. Necredința în viața urmașului lui Hristos este tot atât de necesară ca și credința. Dacă se spune în Sfânta Scriptură la Evrei 11.6 că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă, tot așa se poate spune cine se apropie de Dumnezeu trebuie să nu creadă, să nu creadă minciuna, să nu creadă în omenești, să nu creadă în învățături străine de cuvântul său, să nu creadă șapta diavolului, să nu credem fals despre Dumnezeu și despre lucrarea Lui. Iată porunca Domnului Isus pentru astăzi. În partea a doua acestui verset, versetul 17 de la Matei 5, Domnul Isus explică, și anume, Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Domnul Isus n-a venit să strice adevărul, ci să-l înalțe și mai mult. Să-l înalțe desăvârșit, să-l facă și mai strălucitor, să-l prezinte și mai lămurit sufletului omenesc Când privim la luna plină, vedem razele soarelui reflectate Vedem lumina soarelui, dar o numim lumina lunii, fiindcă este reflectată de ea Așa este și cu legea, cu prorocii și cu toate lucrurile bune din lume Lumina soarelui cădea peste toate și toate reflectau această lumină, dar când a venit ziua, toate au pălit în fața soarelui Hristos. Să nu credeți că am venit să stric legea, spune Domnul Isus. În grecește, parafrazat spune, să nu credeți că am venit să subdezleg. Cuvântul grecesc, catalizo, înseamnă să dezleg în jos. Există și o dezlegare în sus. Să nu luați drept lege, ca am venit să dezleg legea. Sunt anumite legi pământești care se demodează și datorită acestui fapt nu mai e nevoie de abrogare, cum ar fi și legile rasiale ale diferiților dictatorii. Domnul Iisus nu subdezlega, ci supra-dezlega legea. Se povestește într-o veche carte apocrifă despre unul care tăia lemn în ziua sabatului. Văzându-l Domnul Isus i-ar fi zis, ferice de tine dacă știi ce faci. Spre deosebire de vechiul legământ, în noul legământ poți face orice, dacă ai în vedere slava și interesele lui Dumnezeu și nici de cum interesele tale firești. Poți supra-dezlega pentru Dumnezeu totul, dar pentru firea veche nimic. Poți să nu lupți împotriva vrăjmașului din lașitate ori din iubire. Poți să nu te desparți de păcătos din indiferență morală sau din iubire. Am venit nu să stric, spune Domnul Isus, ci să împlinesc. Evanghelia apocrifă ebionită spune... Dacă el spune, eu n-am venit să stric legea și pare totul să strice, arată prin aceasta că ceea ce a stricat nu aparține legii. Adevărul este legea lui Dumnezeu și adevărul este veșnic. Tot ce nu-i veșnic nu-i adevăr, chiar dacă a slujit ca vehicul pentru purtarea adevărului pe pământ. Legea, cu toate formele și ceremoniile ei, Arăta doar drumul spre adevărul veșnic, așa cum luna arată prin lumina ei existența soarelui prin razele reflectate. Și acum, iubiți ascultători, cele 5 minute care ne-au rămas disponibile până la încheierea programului 029 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, le vom folosi prezentându-vă două citate din lucrarea ilustrului preot profesor Dumitru Stăniloae în Teologia Dogmatică Ortodoxă volumul 1 Carte tipărită cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 2003. Și întrucât gândirea acestui ilustru teolog ortodox este foarte profundă, prezentându-ne o multitudine de idei în cuvinte puține, necesită neapărat o atenție deosebită din partea noastră. În cartea amintită, la pagina 276, citim următoarele. Numai iertarea de la persoana absolută îți poate da liniștirea totală și definitivă a conștiinței prin curățirea reală a păcatelor. Și numai printr-o persoană care vorbește în numele lui Dumnezeu și confirmă prin smerenia ei că numai Dumnezeu vorbește prin ea. Numai un absolut ca persoană poate fi curat prin ființă și te poate întâmpina cu delicatețea purității totale. Dacă în păgânism sacrul era o calitate a lucrurilor, în Vechiul Testament el a devenit o calitate a persoanei absolute și, în oarecare măsură, a întregului popor format din persoane, iar în creștinism. Încă mai mult și a persoanei umane în măsura în care aceasta se umple de Duhul Sfânt. Și toate acestea datorită faptului că persoana absolută a devenit în Hristos și persoana umanului, comunicând celor ce cred în El pe Duhul Său cel Sfânt sau sălășluindu-se prin aceasta ea însăși în ei. La pagina următoare, 277 din cartea amintită, continuăm citirea următorului pasaj. Predarea aceasta către persoana absolută este o autojetfire sfințitoare, pentru că este o autotranscendere peste tot ce este relativ. Orice ființă umană care se înalță peste sine, spre persoana supremă, și îi se dăruiește acelea, renunță la sine, călcând peste ceea ce este egoist, meschin, interes îngust, poftă, îndreptată, pasionat spre un lucru mărginit. Deci se sfințește intrând prin aceea, prin persoana aceea, respectiv Domnul Iisus Hristos, într-o dezmărginire și libertate de plină. Se sfințește pentru că se uită pe sine Se înalță peste sine În comunicarea cu adevărat liberă a sa Cu persoana absolută Și din puterea acestei persoane Care vine din partea ei într-o întâmpinare Încheiat citatul Iată ce doresc să evidențiem Citez din nou prima parte mai iertarea de la persoana absolută cu referire la Hristos, îți poate da liniștirea totală și definitivă a conștiinței prin curățirea reală a păcatelor. Așadar, curățirea reală a păcatelor este o lucrare exclusivă a persoanei absolute a Mântuitorului Hristos însuși. În al doilea rând doresc să menționez că primirea iertării acestei persoane absolute, deci a Mântuitorului Hristos, se face prin predarea noastră către această persoană. Și predarea aceasta noastră este un act absolut personal, așa după cum am dat citatul, repet, Predarea aceasta către persoana absolută este o autogertfire sfințitoare, pentru că este o autotranscendere peste tot ce este relativ. Dragul meu ascultător, ai făcut această predare în mâinile lui Hristos, a persoane absolute, ca El să-ți aducă iertarea păcatelor?